It's FN presenteras i samarbete med oss på Hemköp i Tranås. Välkommen in! <skratt> Frallan morgon till talkshow med Janne Holmbom, Johanna Winn i It's Ja, god bon morgon. Fredagsfrannan med mig Jan Holm i studion. Den 16 maj dagen före Norges nationaldag. Vi kan väl liksom börja småfira redan nu så här på morgonen. Fortfarande den här nordliga vinden som på något sätt talar om att äh, du ska inte tro att det är en riktig, riktig vårvärme Men hittar man en lägplats någonstans så kan man ju verkligen njuta av solen. Ja, ja. Om man inte är som alla andra. Jag vet jag Och slå Du lyssnar på Fredagsprallen. Ja, det gör jag. Och idag så tänkte vi faktiskt uppmärksamma att 1922 idag så skedde en av de allra första radiosändningarna. Ja, det hade, hade sänts lite innan också. Men det här var faktiskt en riktig märkesdag. Radion det är ju still going strong. Vi är still on the air så... Vi kommer fokusera lite på 1922. Det är året då det var den första radiosändningen. Titta, vad hände egentligen 1922? Men det kommer lite längre fram. Det finns en hel del annat som vi måste bara beta av här i vårt hus på morgonen. sleep our en in the middle of our street our house in the middle Vi din Du lyssnar på Fredagsfrallan ja, Fredagsfrallan, ditt sällskap i morgonbordet vid frukostbordet, fast du kanske redan är på jobbet, för det är ju så att svenskarna Arbetar mest i Norden, rapporterar Europaportalen. Enligt en ny statistik är den genomsnittliga arbetsveckan i EU 36 timmar, en minskning på en timme jämfört med 2014. Sverige dock skiljer sig från genomsnittet med en minskning på bara 12 minuter och har längre arbetsveckor än alla sina grannar. Och den här statistiken den baserar sig på människor mellan 20 och 64 år och inkluderar både heltid och deltidsarbete. Så bra, bra, bra, bra! Jobba på, jobba på! Fight, du lyssnar på Fredagsfralla. Här på HitsFM, 97,8, som en byggd. Och idag så säger vi grattis till dagens namnsdagsbarn Ronald och Ronny. Ronald och Ronny. Ja, det Ronald McDonald. Kan jag väl, ja, Ronald, ja, ah, jag vet inte. Ronald är ett namnstam med Engelskt och skotskt utsprång. Det kommer, det kommer liksom det nordiska namnet Rangvall och, och det tyska Reinhold från den fornordiska Rangvall som är bildat av en förled med betydelsen råd eller gudamakter och en slutled med betydelsen härskare. Råd och härskare. Från Rålan kommer smeknamnet. Från Ronald kommer spektaklarna Ron och Ronny, Ronny, Ronny. Ja, ja, varför inte det? då? Nu lyssnar på Fredagsfrallan Fredagsfrallan På Hits 597,8. Summen byggd Har vi sagt det också Hörrni Idag så uppmärksammar vi Glutenintolerans För idag är det internationella Celiakidagen Och celiakid Det innebär ju att du att man helt enkelt inte tål proteinet, gluten, som jag höll på att säga, som finns överallt men som finns i vete, råg och, och korn. Och tuntarmarna blir inflammerade och kan, kan inte ta upp näring som de ska. Det vanligaste systemet är magbesvär, trötthet och att man går ner i vikt. Behandlingen, ja den är enkel. Den går ut på att man ska sluta äta gluten. Enkel och enkel å andra sidan. Det gör att tarmen läker och symptomen går över inom några månader. I Sverige så är det ungefär 1-2% av befolkningen som har glutenintolerans eller celiaki som det också heter. Och är man glutenintolerant eller inte så är det ganska enkelt. Man kan ta ett prov på vårdcentralen för att ta reda på det. Till skillnad mot om du är laktosintolerant då ska du liksom utsätta dig själv för, för mjölkprodukter och sen eller hålla upp mjölkprodukter och sen utsätta dig för mjölkprodukter för att på det sättet konstatera att du är eh, ja, allergisk säger man kanske mot det. Ja. Ja, så det är en av temadagen. En annan är internationella dagen för fredlig samlevnad. Ja, jag undrar vem fan som firar den idag. Vi skulle ju behöva vara stycken som firar den. Alltså Fredlig samlevnad. Mm. Det är någonting som revolverkärkarna runt om i världen borde ta sig en rejäl funderare på. Vem det skiter de i? Hör du Branch del viernes? Lyssna på tiotalskalla. Ja, vi skulle prata 1922. Vi kanske börjar i musiksvängen på något sätt då. I liked doing a number together with Louis singing called Old Man River. Yeah. Du lyssnar på fredagsfrallan. Ja, det gör det. Ställde frågan när du senast hörde 30 sekunder långt: Vetter äh, ståbas Solo på radion. Ja, är det någonstans du ska höra sån så är det ju på i fredagsfrallan. Och det där var ju, äh, inte på bas, men, men väl på Connect: Louis Armstrong, som. Han, han får på något sätt bli sinnesbilden för den musikgenre som verkligen breakade på 20-talet. Ja, den kom ju redan på 10-talet jassen men det var riktigt, riktigt runt 22 där som det verkligen började koka. Och, och Louis Armstrong var ju en begåvad entertainer och oerhört skicklig trumpetare eller kornetist. Eh, och han hade, ju ett, han hade en väldigt fattig och brokig eh, uppväxt. Men eh, ja, känd för att eh, alltid ha en servett i ena näven och sitt instrument i den andra näven. Ja, Ajassen var ju, verkligen, eh, var ju verkligen någonting som, som fullständigt eh, dominerade populärmusiken på 20-talet och 1922. Men här hemma i Sverige så hade vi faktiskt börjat att hända saker med en av de våra riktigt stora nationalskatter, nämligen Everthåb, som, äh, ja, hans viskatt är ju enorm, tyvärr kanske ibland lite bortglömd och ibland också kanske lite daterad, men äh, ja, han var ju skön Evert. Han, han stal justeriskt, men skapade ett och annat örhänge som den här till exempel. Så länge skutan kan gå Så länge hjärtat kan slå Så länge Saudi, du lyssnar på fredagsfrallan. Ja det gör det, vi pratar lite 20-tal. Ja, Tobi, han började skriva sina låtar på 20-talet men han blev väl egentligen eh, känd långt senare. Men redan på 20-talet så var han igång. Det finns ju fantastiskt många intressanta berättelser om Taube och, och, och det, var ju en, det var ju en tradition på Gröna Lund när Evert hade sitt årliga framträdande på stora scenen och han kom ju av sig och sen avslutar han alltid med att lämna ut en ros och det intressanta, under Sven Bertel som har berättat det att det de tränade mest på repade mest på inför de här koncernerna, det var när och var han skulle komma av sig Ja, Han hade inte bara en räv Bakom varje öra den gubben Han hade en, en hel rävfarm bakom Örona En som var oerhört populär Internationellt och Framförallt i USA på 20-talet Det var Al Jolson du lyssnar på Fredagsfrallan Ja, du lyssnar på Fredagsfrallan och du lyssnade precis på Al Jolson som ja, senare på 30-talet blev den mest kända och de högst betalda underhållaren i USA han är idag kanske mest känd för sin, för sin huvudroll i den tidiga ljudfilmen Jazzsångaren eh, men han var också med under ett antal musikalfilmer på 30 Talet. Men 1922 blev vi på något sätt första riktiga året efter att 1921 hade kvinnorna i Sverige beviljats rösträtt. och Det började faktiskt bli så att till exempel Karin Koch, nationalekonomen Karin Koch, hon blev, hon blev utsatt till Sveriges första kvinnliga professor. Och fler och fler kvinnor började ta plats både inom akademin och samhällsliv. Ja, det var väl liksom ett resultat av att rösträtten och det här året så var också den första kvinnliga riksdagsledamöterna, den första som kom in i riksdagen, första kammaren, hon hette Kerstin Hesselgren och hon var en ensam kvinna där. Medan i andra kammaren så fanns Agda Östlund eller och Velin tog också plats. Ja det är fränt. alltså det det, det, det händer någonting där på 20-talet och det är väl kanske det att man kan konstatera att det kanske är så att det är, det är kvinnan som är som är bakom alltihopa. Ja det sa Ernst Rolf i varje fall som var jättebyggd på 20-talet också. Mm. Kvinnans makt, har man sagt, går genom tiderna. Evas synd var ett fynd som satt fart i striderna. Om med kvinnan går in på en small där kvinnan bakom all. Du hörer på Fredagsbrunstjänst. Du lyssnar på Fredagsbrallan. Ja, vi har tagit med dig till 1922 idag spelat musik som man kanske inte hör varje dag på radion av flera olika skäl, vad vet jag. Men det här var ju en, ä, stora politiska omvändningar också, nya makter som skapades just här runt 1922. Äh, den 30 december så gr grundas Sovjet. Sovjetunionen. Efter ryska revolutionen 1917 och inbördeskriget bildades USSR. En ny kommunistisk stat bestående av Ryssland och flera andra tidigare sardömen. Vi vet ju hur det gick med Sovjetunionen men vi vet ju att det finns ju åtminstone en gubbe som vill återskapa det stora ryska sardiska riket. Lenin han var ledare för nya Sovjet Sovjetunionen. Men eh, hans hälsa vacklade och det la grunden för nästa dåre, Stalin att ta ett maktövertagande så småningom. I Italien så så startar Benito Mussolini eh, ja, startar inte fascismen för den startas långt tidigare. Men eh, de marscherar mot Rom och tvingar kungen att utse honom, den italienska kungen att utse honom till premiärminister. Och det markerar början på Europas första fascistiska diktatur. Samtidigt också så, så avskaffas det osmanska riket och Turkiet föds. Den sultanitetet avskaffas den 1 november och Atatürk påbörjar ommaningen till sekulärt nationalistiskt Turkiet. Ja, där vet vi ju hur det är idag. Eh, inte minst om man är journalist. Och ni, med det så kanske vi ska lämna 20-talet för den här gången. Vi har inte pratat ett enda ord om den fantastiska litteratur som skapades på 20-talet. Men ah, det får bli en annan gång. Du lyssnar på Fredagsprallan. Det kom en pärle morfjäril och satte sig på räckeskanten. Det här är min sista flykt, sa han och visade upp sina utnötta vingar. Stackare, sa jag. Gör det mycket ont? Lite. Ja, inte värst, svarade fjärilen. Jag ska inte klaga. Jag har haft ett bra liv och solen skiner. Det räcker gott för mig. Jag har till och med fått uppleva nätter. Trots att jag är en dag fjäril. Kan fjärilar le? Jag tyckte allt den här gjorde det. Du, du är fortfarande väldigt vacker, log jag tillbaka. Och det var den. Solens strålar glänste i vingparet. Luftens leopard i glittrande pärlemor. Det är du fortsatte jag. Tack, sa fjärilen. Sköt om dig. Och så lyfte hon för sin allra sista flykt. Några vingslag rakt in i solen och så var hon borta. Tänk att det stora och ödmjuka finns ibland i det som vi andra knappt ser. Fredagsfrannan, morgon till talkshow med Jan Holmbom i FN. ni jag tänkte vi avslutar dagens fredagsfrannan med en oerhört positiv och Spännande nyhet. En ny tablett, tablett visar på goda resultat för de som drabbades av narkolepsi efter att ha tagit vaccinet pandemi, Pandemrix mot svininfluensan. Det berättar, det berättar Dagens Medicin. I en ny fas 2-studie har läkemedlet oveporex stora förändringar efter åtta veckors behandling enligt flera sjukdomsmat för narkolepsi bland patienterna som prövat läkemedlet. Anna Mar Ann marie Landblom, professor i medelut i neurologi vid Uppsala universitet säger till Dagens Medicin att om de här resultaten står sig och det blir ett godkänt läkemedel skulle det betyda väldigt mycket för de som drabbades av, av narkolepsin. Läkemedel ska bland annat ha lett till att det tog längre tid för patienten att somna på natten. Något som ses som ett tecken på bättre vakenhet. Omkring 95% av deltagarna ska ha fått normaliserad dagtrötthet under behandlingen. Det ska även ha minskat förekom förekomsten av kataplexi-attacker kataplexia som innebär plötslig förlamning vid starka känslor som skratt. Ja okej. Okay. Ja, studien verkar vara välgjord säger hon och, och resultaten är som sagt oerhört glädjande. Den, ak den aktuella studien omfattade 112 patienter som fick olika doser av, av medicinen och, eller placebo. Man och man har även inlett en fas 3 ett fas 3 program för läkemedlet där resultaten väntas bli klara redan senare i år. Ja, men gud så skön. Jag vet, jag vet, vi har ju alla sett de där bilderna, framförallt barnen som fick, som fick narkolepsi efter vaccinationen. Tänk om det kunde lösa så att de får en ännu bättre liv. Ja, man blir lite glad, man vill liksom dansa. Så nu, nu gör jag så här mina vänner att jag passar på att önska er en riktigt god helg. Se till att du hittar din, din norska flagga så du kan vifta lite imorgon. Eller vad du nu ska göra för något spännande imorgon. Några kommer säkert åka till Laxberg för att titta på de nya vattenvägarna. Där är det öppet hus men med föranmälan. Dock notera så det är inte bara att åka dit om du inte har föranmält dig. Och den föranmälan är stängd. Jag vet inte riktigt hur de tänkte där heller, tekniska verken. Men ibland tänker de inte utan ibland gör de bara grejer tydligen. Men, men det finns väl annat man gör. Jag tänkte i alla fall dansa i neon tillsammans med gamla favoriterna Noise. Va? Hur fränt kan det vara? Sjuttoner, ha det bra. Så hörs vi igen. Hej, där är Jan Holmbom. Svannan morgon till talkshow med Jan Holborn i FN